Bale, ba, bo, komunikatua boc komunikatu ha aurrezik, eh zatia, bueno, eh prentza horrek dau deitu begula, eh bueno, azken urtietan UV Orokorrean Eusko Jaurlaritza guztietan, baina UVen bereziki ikasleok eh pairatu dugun, ba, errepresioa, e, bai, partetik pa, e, pairatu dugun errepresioa salatzeko eta pixkat egin dugu e, balantze errepresioa, datuak kaleratu eta bueno, pixkat e, zer gaia horia komunikatua irakurriko dugu. Erasoen gainetik ikasleria eraikitzera. Euskal Herriko Unibertsitate ezberdinetan antolatzen eta gure eskubideen alde borrokatzen garezti ordainarazten diguten agintariek. Jakintza eta kritikoetasunaren tenplu bearko lugen campusak, colores ezberdinetako polizia, segurtasun indar pribatu, kamera zeladari eta agentari fasistek zainutako kampus poliziala bilakatzen aritu dira urtetuzten. Horren ondorioz, Bolonia Prozesuaren aurkako borrokan eta baita lehenagoko borroketan ere, Euskal Ikasleok Unibertsitateetan pairaetu izan ditugun erasopolizial eta judizialak amaika izan dira. Horren adibide dira, upu azken urtetan ikasleo jasan izan ditugun jazarten ezberdinak. Iñaki goirizelaik, bere aurrekarien antzera, Bolonia Prozesuaren inpozak eta abermatzeko edo egiteko pres dagoela argi utzi digu. Naiz eta bide horretan, bereien benetako ortegi antidemokratikoa agerian zizi. Bolonia prozesuari buruzko ez zabal eta parte hartzaia zabaldu beharrean, nahiago izan dute bezalako unibertsitate eredugaten alde, lanean ari garen ikaslen horka holdartzean. Inongo gabe, polizio autonomikoari, autonomikoari, unibertsitateko ateak parez pare zabaldu dizkiogo iritzelaia. Auteskunde kampainan, mozorro de antidemokratikoa jantzina izan duen arren, ikasleok asfaldi ezagutzen dugu inaki eta pere lan egiteko estiloa ona hemen gure datuen arabera UPV-en azken bi urteetan egindako balantze represiua. Polizia autonomikoak identifikatutako ikasleak laurogeita bi. Aziperatutako ikasleak berogeita sorti. Atxiitatutako ikasleak bost, hainbat ikasle zauritu. Guzti honen aurrean ikasleak ezin dugu isirik geratu. Inposaketen aurrean sumiso eta kritiko hoi gaitutzen honetan, oiz baino nezzen naago gure egzan entzunazi behar dugu. Unibertsitatea enpresen besedetara jarriko duten honetan, beharrezkoa da benetan, Euskalduna, demokratikoa eta herritarra izango den bestelako unibertsitate baten aldeko borroka. Ez bi ez da jokun gura izaltzen utzi, borroka da bide bakarra. Bale, eta beharik komentazia azkenik, hori, eh, ba, azken nengo errektoreta eh, hautezun den aurretik, eh, bi egun lehenago, bakitzi ba, hori, eta marrik atle zartuzi dela errektorektara, ba, bueno protesta baketxua egiteko asmoarekin, ogeita lagu hortu gertan pasatzeko, eta, bueno, erabakizuela bakizuela e, polizia autonomikoa deitzea eta bertatik atera gintuzten. Ba, esatia, bueno, eia ja, zitazioako ditzea lakiditzi direla, eta maia zaren amabian, ogeita marrikazne horiek epaik izango dutela eta, bueno, e, nahi dugununa emendikean nezan, da, ba, bueno, upeuge diegozen diogula gertatutako guztiaren eran tinkizuna, eta deitu zuelako eta guk ba ez ezun guru hoietan gure hauteskundak ere bazilerako, ikasleak ezunak ere bazilerako, ba eragin egon ulako ba modu baketu batean erriktoreta lkastuz. Eta bere, bere erabakia izan zelako ba bueno, zartu, eta e, ingarrez ikasle mugimendua itsilerati eta eta eta baita Benetan ezabai da taldu berrean den guztiaren guztiaren guruan itegirako.